Віра вийшла на повітря. Невмолиме колесо поволі припиняло свій рух. Вона вперше відчула себе майже щасливою. На лаві, під розлогим каштаном, на неї чекав Стас. Четвертий ліричний відступ «Я зрозуміла, що починаю програвати». Я завжди програвала їм. Хитрішим, гнучкішим, розумнішим. Я заздрила їм. Я намагалася нічим від них не відрізнятися. Я ненавиділа їх. Кілька років тому я винайняла цю затишну квартиру на околиці міста і мріяла якнайшвидше втілити свою ненависть у рішучі дії. І тепер... Коли ніби все вдалося, сиділа біля порожньої могили холодильника і не могла второпати: "Як це могло статися? Вона ж була мертва, без жодних ознак життя. Невже отрута не подіяла, а лише спаралізувала?" Три дні тому, коли нас лишилось тільки двоє, я заманила її сюди випити і порепочити. Я була впевнена, що це її останні хвилини. Але вона виборсалася, вийшла сухою з води, як завжди. І що буде тепер? Її не можна лишати живою. А Що ж робити? Я намагалася спокійно зібратися з думками. Я не люблю програвати. Усе належить, «Лише мені!» Я запалила і заспокоїлась. Згадала, як першою збунтувалася дурненька Аліна. Почала вимагати свою частку. З цього стало зрозумілим, що діаманти не в неї. Ми обережно вивели її з гри. Вона вже ставала небезпечною. Ми ледь животи не надірвали, коли ця дурепа увійшла в темний кабінет і, як це завжди з нею бувало, схлипнула від жаху. Ще б пак, світла ми не вмикали, а вона дуже боїться темряви. Лілі, навпаки, любить створювати жахливі ситуації. Це у неї в крові. То вона, розумниця, запропонувала зробити це саме в редакції. Нехай, мовляв, подивляться всі на гарненьке видовище. Адже панянки почали вести свою гру. Але це вже не дурне дитинство, коли одне яблуко або порнушку ділять порівну. Як лагідно умовляла Лілі написати ту заяву за власним бажанням. «Дівчинко, ти втомилася. Тобі треба розслабитися, відпочити. Ха, буде тобі твоя частка!» Відверто кажучи, я відчула, що ми знову діти. Ситуація повторювалася. Хтось сидить за столом і щось пише під диктовку нашого ватажка. І я за спиною дивлюся на її ніжну потилицю і... Остання крапка в заяві справді стала останньою. Як то кажуть, кесареві-кесареве, собаці-собаче. Вона гадала, що може нас шантажувати. Гадзузьки! Славко мені було трохи шкода. Я по-своєму любила її. Бідолашна наша наркоманка не знала, що в ампулі отрута. Хотіла впіймати кайф. От і впіймала. Їй одразу стало добре. Славці усе було байдуже. Вона теж нічого не знала. Але якщо б її притисли та посадовили на голодний пайок, вона б і матір рідно продала за одну ампулу. Лишати її не було жодної можливості. Добре, що в мене вистачило витримки не зізнатися їй не відвернути того, що мало статися. Лілі мені б цього не пробачила. «Лілі! Знову Лілі! Скрізь Лілі! Люба подруго, куди ж ти поділася? Смерти Славки я тобі не пробачу!» «Хоча я її тільки звільнила». «Так, звільнила». Лети, моя пташечко, на всі чотири. А от на тебе, Лілі, ніяка отрута не діє, як на старого каналізаційного пацюка. Ти сама просякнута отрутою. Це я не врахувала. Та з двірничкою ти усе ж таки, Люба, помилилася. Що вона могла знати про нас? Їй було недопідозр. Але саме її треба було прибрати першою, та ти чомусь зволікала. Тобі подобалося спостерігати за нею, гратись, як із напівзадушеною мишею. Ти ніколи не думала, що з неї щось вийде, хіба що повія. А от вийшло, і ти казилася». Ти зрозуміла, що те, що тобі купували за гроші і дарували за секс, вона взяла задарма тільки своєю працею. Ти не знала, що буває і таке. Ти ж усе звикла купувати і продавати. Ти і її спробувала купити. І ніби купила, але вона все одно залишалася іншою – «Чужою двірничкою!» Міркуючи і розмовляючи подумки із собою, я нарешті заспокоїлася. Запалила другу цигарку, нелила в склянку коньяку. Мені подобалося аналізувати. Я ненавиділа їх усіх, і мені приємно було думати, що тепер залишилася тільки одна – і я доведу справу до кінця. Коли перші дві вийшли з гри, ми зрозуміли, що треба тиснути на рінку. Але хто б міг подумати, тоді ми розбіглися по думівках відмиватися і згорток залишився у цієї пай дівчинки. Жах минув не скоро, а через два місяці рінка переїхала з нашого двору. Потім пороз'їжджалися усі. Ми загубили один одного на багато років. Лише згодом Лілі почала збирати нас під одним дахом. Не дружби вона хотіла. камінців Так, як і всі. Хіба що крім Славки-наркоманки. Але ж стоп! «Хто ж прикінчив рінку? Лілі?» «Певно, що так. Я тоді одразу зрозуміла, що зі мною Лілі ділитися не збирається. І мені вже стало байдуже до багатства. Біс із ним. Я прагнула одного – подивитися, що у цієї стерви всередині. Не вийшло». «Значить, гра триває, і я ще візьму своє. Навіть добре, що так вийшло». Гадаю, Лілі уговтається не скоро, адже їй зараз, мабуть, не солодко. Я поглянула на клоча білявого волосся, розсипаного по всій кімнаті, і посміхнулася. Уявила, який вона має вигляд. І я вистежу її, і закінчу – Цю справу треба бігти. Я хутко поправила зачіску, підфарбувала губи і вийшла з квартири.